هذي سرت جوركا بن ماما اسك كي او شيطان دا وخيروريش دا دا داكشي واحد اخدي الطرف على شيطان هاديت اللي تجيبين شي ملائكي ولي انهم انا اسمائنا ما عارولهم وي داوريدو دا وحنا دا لريكولج وي جا ملائكي تي واحد انا بدي اول تعليم دا يسير الضغيوخ ليه مبالي فلا تدو مع الله لهم آخر مبالده لغي الويخ ليه سربلخ ليه لا خطاب حضوري فاق قالي خمران خلق في حضوري فاق والذي خبره مطابق لغي الويخ ليه سربلخ ليه ونبالي فتكون من المعذبين شيب العذاب ياختونك وعنذر عشيرتك الاخرابين اويا روادتي كلام فواسيتك فلخ بالولام پلو ولله الان تعول دعوات ورک دا اول روز دي د اسم نبوت حضور پاک د hayat نازل شنه صفه غن قوارای مله ټول خاندانونه بیا سباها هيا سبا نه د ه بچغی راغون کاون څه چاته او څه وی حکه دا ترونه چې د مکیه ورکی مکه کته سوري دن پور زی غرشه او دشمن ناروان په تاسو حمله کوي په ما بیا شنو کې بالکل تا څنګه تاسو خو زه تاسو خدا خدای د ادم نم یارم کدی بوتان عبادتم پر نه کوم نه ګوله حت غزارو تلکان چې ختیله په اړین نو بیا وزوره پاک یو په طور حضرت حمدونی هستره پا آج از پاک در کار نکه ابو حاضر مو غیرتون اوه هم عجیبه مونام حضرت حمده لطرور غیم که در زکر حضرت حمده مور او در حضور پاک مور در زور در طرور و یعنی در عبد المطلیس این مشرقه بر وقات شیو وعیو آمن در وحب آده وحیب در یوه جننه زم نو مستلجه ویلو وسته او د حضور پارک مور وو د حضرت همدمو دا د طریقو یانهونه ترو په یو طرفه می او ترو او ام دوی مو تقریبا لغتې مشو نا بوجه یوه ځان له ښکار لته له احادته حضور پارک تاسو بوجه هلته سپور است د وینه مده د د خدمتګاره وره د ونزی حضرت حمدت وی بورا فضوری دوری پاکتو می واشتا که تا پلانک داسست پوریست دوید او دیم داسست فغوصان آگا لاشتی ورده لیندو ورده او دیبو جا حلی خرل ورده افلام وی زرگ دو اسن ایلان کنش دو مسلمان تا سکولید کنه ایمان آگا غیرتی با اکر ایسلام رید ایسلام رید ایسان نما داشتی ندی ویده مطلب دو دو ده هغه رب حمد الله مستعبان دې به هغه موږ چې د حکم راغي و انځر عسیره ته کله طالبین و یې را خپل خپل والا ځکه چې سړی کې نیښ او ماخونه قرابی دې بے پنه کې نیښ کور دې خله ټیلی ویژن ګوري زامن دې ګوري ډرامو ته ګوري چې ویته هدایتین نصیب شي ته مسو که واسپي په فیو کې کوشش وکنه چې خپل خاندان او خپل بچي خپل حفظه حضرت محمد باختمدونا والمنى که تاسو کې یالوغه خسته علينا په پښتو علا ته یو دره او د منځو وخت یو ټول دا پښې نه زمونږ تنورنه شیخ خپل کاکو او څو په بزوندري ماشاوتې خاناوي وانه راشيره تکل قروین او نه ودا خدای له عظام له مخالفه پنه نه خپلولان نزیه حضور فاطمی بيته حضرت سفييده خپل فاطمه هم سره هذا في يوم رسول سلمانا شيئا تروري بيت اول داوت فاركويا وحد الجناحة لمن اتباكن للمؤمنين فقط ساتوا ذلك فلد عاجزة هذه قسانة كتابة سرواني فلد مؤمنانك ذي سرد التواظع دا عاجزة ما ملكا فهنا عصوكا كدا خلق ستافك منونين وفروامل را فقل اني بريء من ما تعملون فورتوه يجري زر بيزارة مستاسو دا د څنګه نه کار کاکران نه تاسو د وګړو پاک د امه توینه چې تینځه سلوي حکومت دی او هر تینځه انسان پمخته خدمت کوي مسلمانو له شکر دی او د دنیا درې مهسه د مسلمانانو په قوم ځي زه حیران نشم چې دا غسرې چې موږ ورخوټو کې کونه موږ څه کوي ګانو زموږ په بلوچستان شکر دې لګځمونه په هموار ان ماته من عصوكا فديستها كما رونه مني فقلت ورت هو اني بريء مما تعملون ذو يذان امستعف العملونا وتوكل <سؤال> على العزيز الرحيم فتوكلك واغلي بعض شات دلويتا كفالني عامه ربانا ها هذا توكلك والذي فرعوننا قم ذا الذي يراك حين تقوم كتابنيكم مطولان عبادتك تغلب کڅه د ساجرین او مين هغه وحکې چې تعول راوړي له منځه یعنی کله جمع مونږ کې هم تا ویني او کزان لا مونږ کې هم تا ویني په حال کې ستاسو خبره مو لري ستاسو ویني نو چې هغه له پتا پورې قدرتې پتا پورې باندې باندې اعتماد شم ان هو هو سميع و عليم او یذم کې له دې اړه خبره او عالم دې په دې اړه خبره نه مستند خدایوی شیطانان پا پیغمبر نرازی، شیطانان پا چه رازی؟ هل اونم بیوکم علا من تنزل الشیاطین، نخیم که اصطاق خلق چفاگی شیطانان لازی، شیطانان مرتخبل وصوصیه چیزی رتا؟ آغا سوکتی، تنزلو علا کل افاق نتین، نازلیگی شیطانان حر دروب جند گناهگارد، نازلیگی يلقون السمع بغلو خي اغيطه و اكثر هم كاذبون اكثر دبو دو دونه شیطانان ده ملیکوته وکیدون سا خبره وکیدون سا ازدقیتی نوش اغین ازدقینو علی ورپس شتای رولی دوه نو کلا دینا لا نسالی تراغ رسی نو اغذر بل کلیده بلی شیطان تراغ رسی او که هم نغطر ارسی خواد او کلا دیو لگی او رو خبره الاشتیاو باقی ور سرسل ده دروب دوره که از شیطانان ببر خطر بخواه رومده ملیکو خبر از اولای دیسه اوش چی خیل جنو سیغیولی در حضور پاک در آتون افر نوچه ای خبره غوه ای چی سال لبدا کارکی دی پورن اگلان دست در آتون خیلی حضور پاک ایلا دکشان یو پر تصویل آتون نوکر دیولا گیت دل خبر از دنیر آتون رو خبر آتون او کله دې ته را رسېږي او موږ دې لږه بل کارو چې دا بل کارو نه سي هغه اک اهم کارو نه سي ماتيرانو شيطانان دې کائناتو په خبره واره اراستالو شيطانان مازیلي يالا كل ابطا په هر درو مجرم يلقون ثم دي اخي وغونه واكثرهم عاذبون اكثر بني درو جن لي بین حضور پاک نه شاعر له شعراونه له دغه شعرا نه په پله ګمراهان دي ا دې سيالي خبره ده مو شعرا او يتبعهم الغاوون شاعران او پس رواني ګمراهان نچديو سټي او ګمراهي په نا دغه ګمراهيان عامره دي هم شریته او د پس روان نه صالحان متوازين دي نو په کې ناش کونه دا که ستنه د وروستنه ګنکپشته شعران ولی بسیروان بیعلم تر عمنام که کلی وادی یهیمون تنینی چی دی کار فرق خیالی چی سرگردانی خیالی خبری کئی پرزی موبالغی کئی شاعران چی اچاسی باتونی شروع که اسمان تیورس ای اچی اچاس بکر شروع که اون آگون گوٹھان بگو شیر کو شاعران اکثر خیالی خبری جانگئی تاس دا شاعران دا خبری نیمی چرطا مشاعره که یو ورته ارشاد بل وی ارشاد او ګډ ګډ مله شاهرانه په ورینه وروه هر څار د ټولې مبارزي درو ټیک د شاهرانه په خپل خپل افس مستونه کوي نو په معنی نه چې شاهرانه یعنی خیالي خبر راځم کوي رايش باقوز بايوشي ددويچ وان هم یقولون ما لا يفعلون شاعران و خبر خبر خبر یا خبري چې نکاين یان خبري کوي چې اګر کې د خپل لا دوږي نه کمه الا الذين امنوا وعلى وعا شاعران دي موخي علي خبرې کوي انه د خپل وینا نه مخالفت کوي الا الذين امنوا وعمل الصالحات وعلى وعا شاعران چې ایمان یې وروڼه کاملونه کوي واذكر الله د د تو حب د خکل دو د خکل اماو بي او د خې د ذکر نهرکې انته سرون مبانې معظې وو یا بد لی و و و دی دی جواب شیرونو شیرو باندې پس د زلم کې دوونه دبي مقابله شوي حد شوي سپکې شوي دا جواب ورکي دکه ساحابو ک بعضې شاعرانو د کاام د شیرونو به جواب برکوو په شیر شاعران مستثناوي نور شیر و شاعري چې دا ب کار کار شاعرانو په شاعرانو ګمرهان په خاموش شاعرانو قومونو چتور لکه موجوده واقف چې لیډران قومونو چته یو کتقې نه د غریب پنوم د وړې پنوم د مکان پنوم د حقوق پنوم د حقوق نه پام پنوم در طرفه پنوم نه ورجلل فاس نکم دغه شاعرانو بقومونو ورته کوو د حقوق پنوم د ازادې پنوم د غریب پنوم د وړې پنوم د هېټې پنوم ناخ يا لي فوري من داغه شریعانه پاسرهانه د راهانی بغیر د مؤمنانو نه قانونه چې په او په دې شرک سو د دې بدل اخلي د حق پر ظلم او سيعلم الذين ظلموا ايمن قلبي ينقلب حتى ظالمانو ته چې پکوم ارحبان دي پروزي حتى بور دوله کې چان جامي سر اوثم